Бункер 1. 2345 рік. 100. Чобот і Дональда лунали в нижньому сховищі, де тисячі капсул лежали, складені одна на одну, як блискучі камені. Він нахилився, щоб перевірити ще одну табличку зем'ям. Він втратив рахунок своєму місцезнаходженню в проході і побоювався, що доведеться починати все спочатку. Піднешив хустинку до рота, він кашлянув. Він витер губи і продовжив. Щось важке і холодне тиснуло на одну кишеню і притискалося до його стегна. Щось важке і холодне лежало в його грудях. Він нарешті знайшов капсулу з написом «Трой». Дональд потер скло і зазирнув всередину. Там був чоловік, старший, ніж здавався, Старший, ніж пам'ятав Дональд. Блакитний відтінок переважав бліду шкіру. Сиво волосся і білі брови мали блакитний відтінок. Дональд вивчив чоловіка, завагався, передумав. Він прийшов сюди без інвалідного візка, без аптечки, тільки з голодною важкістю. Частка правди і бажання дізнатися більше. Іноді, щоб знайти рішення, потрібно спочатку відкрити щось. Він нахилився над пультом управління і повторив процедуру, яка звільнила його сестру. Вводячи код, він думав про Шарлоту, яка була в казармі. Вона не могла знати, що він робить там, внизу. Вона не могла знати. Турман був для них обох, як другий батько. Цифри на екрані заблимили, а потім піднялися на один градус. Дональд стояв і ходив туди-сюди. Він обходив капсулу з ім'ям, ім'ям чоловіка, на якого вони перетворили цей саркофаг, який тепер утримував його творця. Холод у серці Дональда поширився на його кінцівки, а Турман зігрівався. Дональд кашлянув у рожеву хустинку. Він засунув її назад у кишеню і витягнув шнур. Поки він стояв там, ролі змінилися, і він розморожував розморожувача. Йому спало на думку повідомлення з файлів Віктора. Віктор писав про старі експерименти, де охоронці в'язні мінялися місцями і жертви знущань незабаром ставали кривдниками. Дональд вважав цю ідею огидною, що люди можуть так швидко змінюватися. Він вважав результати неймовірними, але він бачив, як добрі чоловіки і жінки прибували на пагорб з благородними намірами, бачив, як вони змінювалися. Під час цієї зміни він отримав дозу влади і відчув її привабливість. Він виявив, що злі люди виникають із злих систем, і що будь-яка людина має потенціал до спотворення. Ось чому деякі системи повинні бути ліквідовані. Температура піднялася, і кришка спрацювала. Вона відкрилася з зітханням. Дональд простягнув руку і підняв її до кінця. Він напівсподівався, що звідти вистрелить рука і схопить його за зап'ястя, але там лежав лише чоловік, нерухомий і паруючий. Просто чоловік, жалюгідний і голий, з трубкою в руці та іншою між ніг Бліде тіло було вкрите зморшками, волосся стирчало пасмами. Дональд взяв руки Турмана і склав їх разом. Він обмотав шнур навколо зап'ясть Турмана, просунув його між руками і навколо петель шнура, а потім зав'язав вузол, щоб затягнути петлі. Дональд відступив і дивився на його зморшкуваті повіки, шукаючи будь-які ознаки життя. Губи Турмана ворухнулися. Вони розтулилися і, здавалося, зробили перший пробний вдих. Це було, як спостерігати за тим, як мертвий оживає, і Дональд вперше оцінив диво цих машин. Він закашлявся в кулак, коли Турман заворушився. Очі старого розплющилися, з куточки в очей стікала тала вода, надаючи йому певної фальшивої людяності. Зморшкуваті руки піднялися, щоб витерти кирку, і Дональд знав, як це відчувається, коли повіки не розплющуються повністю, ніби вони зрослися. Турман видав стогін, борючись із шнуром. Він прийшов до тями і побачив, що все не так. «Лежи спокійно», – сказав йому Дональд. Він поклав руку на чоло старого і відчув холод, що все ще залишався в його тілі. «Спокійно». Анна прошепотів Турман. Він облизав губи, і Дональд зрозумів, що навіть не приніс води, не приніс гіркого напою. Не було сумнівів, що він мав зробити. «Ти мене чуєш?», – запитав він. Турман знову розплющив повіки. Його зіниці розширилися. Він, здавалося, зосередився на обличчі Дональда, очі бігали туди-сюди, намагаючись пізнати його. «Сину!» – його голос був хрипким. «Лежи спокійно!» – сказав йому Дональд, навіть коли Турман повернувся на бік і закашлявся в свої зав'язані руки. Він дивився на мотузку, зав'язану навколо його зап'ясть, з бентежним виразом обличчя. Дональд повернувся і перевірив двері вдалині. «Ти повинен мене слухати!» «Що тут відбувається?» Турман вхопився за край капсули і спробував підвестися. Дональд дістав з кишені пістолет. Турман витріщився на чорну сталь, коли ствол був направлений на нього. Його свідомість миттєво прояснилася. Він залишався абсолютно нерухомим, тільки його очі рухалися, коли він зустрів погляд Дональда. Який зараз рік? запитав він. Ще двісті років, перш ніж ти нас усіх вб'єш, повідомив Дональд. Дуло тремтіло від ненависті. Він обхопив руків'я другою рукою і зробив півкроку назад. Турман був слабким і зв'язаним, але Дональд не хотів ризикувати. Старий був схожий на згорнуту змію холодним ранком. Дональд не міг не думати про те, на що він буде здатний, коли день потепліше. Турман облизав губи і вивчав Дональда. З плечей старого піднімалися клуби пари. «Ана тобі сказала», – нарешті промовив він. Дональд відчув садистське бажання сказати йому, що Ана померла. Він відчув гордість і хотів наполягти на тому, що сам це зрозумів. Замість цього він просто кивнув. «Ти повинен знати, що це єдиний вихід», – прошепотів Турман. «Є тисяча способів», – сказав Дональд. Він переклав пістолет в іншу руку і витер спітніло долоню об камінезон. Турман поглянув на пістолет, а потім озирнувся по кімнаті за Дональдом, шукаючи допомоги. Після паузи він знову вмостився біля капсули. З середини пристрою піднімалася пара, але Дональд бачив, як він почав тремтіти від холоду. «Я думав, що ти намагаєшся жити вічно», – сказав Дональд. Турман засміявся. Він ще раз оглянув зав'язаний шнур, подивився на голку і трубку, що висіла на його руці. «Досить довго». «Досить довго для чого? Щоб знищити людство? Щоб відпустити один із цих бункерів, а потім сидіти тут і вбивати решту?» Турман кивнув. Він підтягнув ноги ближче і обійняв гумілки. Без комбінезону, без гордо випрямлених плечей, він виглядав таким худим і тендітним. «Ти врятував усіх цих людей, щоб потім вбити більшість з них, і нас також!» Турман щось прошепотів у відповідь. «Голосніше! – сказав Дональд. Старий чоловік зробив жест, ніби п'є. Дональд показав йому пістолет. Це було все, що він мав. Турман постукав себе по грудях і спробував знову заговорити, а Дональд обережно зробив крок ближче. «Скажи мені, чому? – сказав Дональд. – Я тут головний. Я! Скажи мені, або я клянусь, що зараз випущу всіх із бункерів!» Очі Турмана звузились до щілинок. «Дурень! – просичав він. – Вони вб'ють одне одного!» Його голос був лечутний. Дональд чув, як гудуть всі кіокамери навколо них. Він підійшов ще ближче з кожною миттю, все більше переконуючись, що це правильне рішення. «Я знаю, що, на твою думку, вони зроблять одне з одним», – сказав Дональд. «Я знаю про це велике очищення, це перезавантаження. він приставив пістолет до грудей Турмана. Я знаю, що ти бачиш ці бункери, як зорольоти, які везуть людей у кращий світ. Я прочитав усі нотатки, меморандуми та файли, до яких ти маєш доступ. Але ось, що я хочу почути від тебе перед твоєю смертю». Дональд відчув, як у нього підкошуються ноги. Його охопив напад кашлю. Він намацав хустку, але рожева слина встигла потрапити на срібну капсулу, перш ніж він встиг прикрити рот. Турман спостерігав. Дональд заспокоївся, намагаючись згадати, про що він говорив. «Я хочу знати, навіщо всі ці страждання?» – сказав Дональд хрипким голосом, горло його палало. «Всі ці нещасні життя, що приходять і йдуть. Люди тут, яких ти плануєш вбити, ніколи не прокинувшись. Твоя власна дочка!» Він шукав реакцію на обличчі Турмана. «Чому б не заморозити нас на тисячу років і не прокинути, коли все закінчиться? Тепер я знаю, що я допомагав тобі будувати. Я хочу знати, чому ми не могли проспати все це». Якщо ти хотів для нас кращого місця, чому не переніс нас туди? Навіщо ці страждання?» Турман залишався абсолютно нерухомим. «Скажи мені, чому?» – сказав Дональд. Його голос затримтів, але він вдав, що все гаразд. Він підняв ствол, який опустився. Тому що ніхто не може знати», – нарешті сказав Турман. «Це має померти разом з нами». «Що має померти?» – Турман облизав губи. «Знання. Те, що ми залишили поза спадщиною». Здатність покласти край усьому одним натисканням кнопки. Дональд замислився. «Ти думаєш, ми не відкриємо їх знову? Засоби для знищення самих себе!» Турман знизав голими плечима. Пара, що підіймалася, з них розсілася. «Зрештою, а це довше, ніж зараз!» Дональд помахав пістолетом у бік капсул навколо себе. «І все це теж піде? Ми маємо вибрати одне плем'я, один із твоїх зарольотів для посадки, а все інше буде вимкнено. Це угода, яку ти уклав?» Турман кивнув. «Ну, хтось порушив твою угоду», – сказав Дональд. «Хтось поставив мене тут на твоє місце. Тепер я пастух». Турман широко розплющив очі. Його погляд перейшов від пістолету до перепустки, прикріпленого до камера Дональда. Зуби, що стукали, замовкли, коли він стиснув і розтиснув щелепи. «Ні», – сказав він. «Я ніколи не просив цю роботу», – сказав Дональд більше собі, ніж Турману. Він вирівняв ствол. «Жодна з цих робіт». «Я теж», – відповів Турман, і Дональд знову згадав тих в'язнів і тих охоронців. Це він міг бути у тій камері. Це міг бути будь-хто, хто стояв там з дією зброєю. Це була система. Було ще сотня інших речей, які він хотів запитати або сказати. Він хотів сказати цьому чоловікові, наскільки він був для нього як батько. Але що це означало, коли батьки могли бути настільки жорстокими, як і люблячими? Він хотів кричати на Турмана за шкоду, як у той заподіяв світу – але частина Дональда розуміла, що шкода була заподіяна давно і що вона незворотна. І нарешті була частина його, яка хотіла благати про допомогу, щоб звільнити цього чоловіка з його камери. Частина, яка хотіла зайняти його місце, згорнутися всередині і знову заснути. Частина, яка вважала, що бути в'язнем набагато легше, ніж залишатися на варті. Але його сестра була на горі, одужувала. У них було ще багато питань, на які потрібно було відповісти. А в бункері неподалік відбувалася трансформація. Кінець повстання. І Дональд хотів побачити, як це відбудеться. Все це і багато іншого промайнуло в голові Дональда. Незабаром доктор Вілсон повернеться до свого столу і, можливо, погляне на екран, коли права камера прокрутить зображення. І навіть коли Турман відкрив рота, щоб щось сказати, Дональд усвідомив, що розбудити старого, щоб вислухати його виправдання, було помилкою. Тут не було чому вчитися. Турман нахилився вперед. Доні. Сказав він. Він простягнув зв'язані зап'ястя до пістолета в руці Дональда. Його руки рухалися повільно і кволо. Не з надією вирвати зброю, а, можливо, з бажанням притягнути її ближче, притиснути до грудей або до рота, як це зробив Віктор. Така була печаль в очах старого. Турман простягнув руку за край капсули і намацав пістолет. Але Дональд ледь не віддав його йому, тільки щоб подивитися, що той з ним зробить. Замість цього він натиснув на курок. Він натиснув на корок перш, ніж зміг про це пошкодувати. Постріл був надзвичайно гучним. Пролунав яскравий спалах, жахливий звук, що відлунював серед тисячі сплячих душ, а потім чоловік звалився в труну. Рука Дональда тремтіла. Він згадав свої перші дні на посаді, все, що цей чоловік зробив для нього. Ту зустріч на самому початку. Його найніли на роботу, для якої він ледь мав кваліфікацію. Його найняли на роботу, яку він спочатку не міг зрозуміти – того першого ранку, прокинувшись конгресменом, усвідомивши, що він і лише кілька інших людей стоять біля керма могутньої нації, він відчув стільки ж страху, скільки й задоволення. І весь цей час він був ув'язненим, якого попросили звести стіни власної тюрми. Цього разу все буде інакше. Цього разу він прийме на себе відповідальність і буде керувати без страху. Він і його сестра. Вони з'ясують, що не так зі світом, і виправляться. Відновлять порядок у всьому, що було втрачено. В іншому бункері розпочався експеримент. Зміна варти, і Дональд мав намір побачити результати. Він підняв руку і закрив кришку капсули. На її блискучій поверхні була рожева слина. Дональд один раз кашельнув і витер рот. Він засунув пістолет у кишеню і відійшов від капсули. Серце його билося від того, що він зробив, а капсула з мертвим чоловіком всередині тихо гуділа.